Për të dhenë përgjigje, pyetjeve tuaja, kemi tëftuar hojgjën a laudina bazën me cilin do t'i trajtojmë, ato hojgjë, selamu alikum i sërbet. Aleikum, selamu i sëgje. U filloj me pyetje në parë që në vjenë nga Donesa, thot uh, hojgjën dëruar, dhe shëtë e di se është të njëjtë fjalla in shalla me i shalla, sepse njërëzit e përdorin vetëm i shalla, kërse në kuran le zonë i shalla. Ju falimderit zotiruajtë. Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbi Ajma'in Fill mishlavdrom Allahun e madhreshum i qojim salavat o selam pe pygamberit te tij Muhamedit Sallallahu Aleihi Wa Selam familjes te tij shokve dhe te gjithat tyre besimtarve musliman qe pasojin rrugen e tij deri ne diten e gjykimit Çështja e përdorimit të shprehjes inshallah ose inshallah ka të bëjë me me transkriptin do më ose përdorimin e tij në gjuhën shqipe. Ëh mm -hmm. në bazë si shkruhet në gjuhën arabe është inshallah, do thot me në e, dhe kuptimi i saj është nëse do Allahu, ashtu siç tregon Allahu xhalla wala në surën Al-Kahf që mos i thuani thot Allahu xhala ala mos i thoni mos i thuani ndonjë gjeje që do ta veproj të nesër më vetëm nëse do Allahu. ëë dhe që do thotë në parim apo në burim sipas kuptimit e ngjallu arabe duhet të përdoret inshallah mirë po është një rregull në gjuhën arabe se disa shkronja në disa raste posaçish gjat leximit të Kuranit shkrihen dhe disa lexohen pak në formë më të theksuar apo më pak të theksuar e tash në në rastin e kësaj fjale fjala domthon shkronja n nuk lexohet shumë e theksuar po është bëhet një lloj gjysmë shkrirje e, që e, e, shumë pak dëgohet dhe kjo është edhe shkaku pse gjatë përdorimin në gjuh tjera apo sa që në gjuh në Shqipe është shkrir fare, apo është humbur fare pa. edhe shqiptohët si kur i shala mirë po e drejta do të ishte që të bëhet të thua të in shala po saj për këtë kuptimit duhet me qenë e njejt është e njejt dhe edhe nëse përdorë do të thotë si i shala nuk, nuk është dhe mëndonje të i kalim për arësui se ajo shkrirja që e përmenda pak mëheret Edhe pse nuk ndodh do thot në formë të tërsishme, ndod vetëm pjesërisht, por kjo ka shkaktuar do thot që në gjuhë në shqipe pasi që nuk ekziston kso kso forma do të thot të shkrirjeve të shkronjave që të shkrihet tërsisht. Zoti i di më së miri. Po kalojmë te pyetja tjetër thot selam alekum alejo shkurja në familje ku rrin bashkë burat dhe gratës provojemi shumë sepse miqë të nuk i kemi dozuar dhe gratë dalin është në shërbejn me pije dhe ushtim mirë po dalin me veshët të për provokative. Vërtet është është një problem kjo, posa shishtë në kohrat e verës kur fatkesisht shumë prej femrave veshët e tyre i kanë shumë të si theminit e lakuricisuara, ma dje dhe në kur shkojnë musafir ose kur rrinë në, në përshtëpit e tyre, Prandaj është është pak problematike për për njerëzit për kushtuar që dëshirojnë me qenë musliman të mirë, që të futen në përkto shtëpi apo të vizitojnë afërmit edhe të afërmet e tyra për shkak se mund të ndodhen që ato në formë shumë normale të dalin me aso veshje do thotë që përmendet që janë provokative që u fatkeqësisht do thotë është është një një veprim jo i drejt, mirëpo duke pas parasysh rrethana të kulturën, pastaj largimin fatkeqësisht të shumë familjeve e, tona nga nga mësimet islame dhe rregullat e veshjes, fatkeqësisht do thotë këto gjëra pothuajse janë bërë normale. E, kurse për sa i përket një besimtari a i lejohet të bëj vizita në për këto familje të ktilla apo jo, themi se kjo varet prej rrethanas ose situatës nëse nëse besimtari e sheh veten se ë nuk i vën shumë problem do thotë kjo dhe e sheh do thotë më pozitive vizitën do thotë mund të kontribuojnë në aspektin pozitiv në këtë vizitë mund të ndikoj atëre nuk mund të themi se është e drejt të lihen e, vizitat e këtila për arsujet se e, tash fatkesisht do thot kjo forme e veshjeve është do thot e përhapur jo vetëm në për familje madje edhe në për rrugë edhe në për vendet të ndryshme. Pra me një fjalë nuk është ekskluzive apo vetëm e veçan do thot që një riutë balavacot me, me, me njerëz të këtilë, me veshje të këtila vetëm në, nëse hynë e për shtepi. Kjo pa. mund të ndodhë dhe në për rrug, ose në për punë, e kështu më radhë, pra ndaj që të kufizot kjo në për familje, themi se nuk është e drejtë nëse është në mundësia apo është në pytje që mund të kontribujem pozitivisht me një fjalë nëse shkon një vlao musliman apo një motër muslimane një vizit e këtilë të vlao dhe i delë themë kushtimisht nusja vlaot dhe do thot me këto veshje, por kjo e din që qëndrimi i ti në atë familje mund të ndikoj pozitivit që tu, qetim soi ata diçka nga fea apo tundikoj do thot ne ne msimin e jervet fes atare e drejt do te ishte ti bjej kto vizita edhe pse nese ballavazhot me qso rathana por brenda mundesis te ruhat ese as tho thot ndonj rathan qe ky sprovohet ose nuk e gjend veten rehat ne per ne per ndaja te ktilla aten ndoshta maj drejt do te ishte qe mos te prezantoj zoti di mosmin po pyeti tjetër thot a lejo at diegja e barret ne vareza se mos se gjatveres kjo pyëtje më duket se është trajtu pa, edhe viti në kaluar kur mm -hmm. kemi folë, më kujtohet themi se neve në islam imit urdrum që ti respektojmë varezat, jo ti madhërojmë dhe ti shenterrojmë ato si kur që i kanë dothat disa fet jera që shkojnë lutën aty e kështu më radhë, por i, i respektojmë kuptimin e, e, e respektit të vdekurve për arsujës e që si thot edhe pega meri sallallahu aleyhu a sellem fyrja e një ashti të, të një të vdekuri është një cikur se fyrja e një ashti të një të gjalli. Pra ndaj, respekti jo ndaj tyre duhet me, me qenë cikur edhe ndaj, ndaj njerëzve të gjall. Pra të mos i bëjmë ndo një veprim që nënkupton një nqmim ose nënkupton jo respekt ndaj tyre. Pra ndaj, edhe në këtë kontekst edhe djegja e, e varezave e, e, vetëm sa njështë do thot djegja e barrit në këtë form ashtu siç është traditë tek disa eh, apo siç e praktikojnë disa disa musliman, themi se nuk do të ishte e drejtë. Për arsye se kjo krohës që shkakton nga aspekti i ambientit, do thot eh, që shumë insekte që janë në, në për në për këto në bari e ashtu me radhës që shkakton do të thotë djegjen e tyre, pastaj në në një formë edhe aludon edhe në mos respekt ndaj atyre varrezave apo atyre muslimanëve që janë në këtë vorrë, prandaj më e drejtë është që mos ta bëjmë një një praktikë këtë. Si duhet të, të, të, të vepror nëse bari leitet? Mund të bëhet do të thotë bëhet do të thotë prerja e tyre qoftë do të thotë me mjete të ndryshme ose të përdoren do të thotë forma edhe mënyra të tjera e jo do të thotë mënyra e djegjes ashtu siç praktikohet tek nga disa muslimanë te denosmën. Ka lemë tek kytja e artës sot e kam djalën 25 vjeçar dhe ka 2-3 vjet që kërkon ta gjejë kësmetin e tij, pra të martohet, por gjithmonë del një problem dhe nuk bëhet. Kam qenë te hoja për 6 muajve, kam lexuar Kur'an, i ka lexuar për ai Kur'an dhe i, e, ka përdorur vaj ulliri dhe mjalt të caktuar nga hoja. Mirë, por nuk ka pasur sukses. A mund të më jepni një përgjigje rreth kësaj çështjeje? Nga ajo çfarë është përmendur në këtë pyetje, okay. them fillimisht Mosha 23 vjeqare nuk është në një mosh ku me ditë sa që nëna të frigohet atë që se do t'imbete djali pa martuar. Pra ndaj, fillimisht i thamë kësaj nëne, që mos të merakosit atë shumë për arsye se kjo mosh është djali ende i ri dhe është shumë normale që një i ri kur dëshirën të martuar, të tentoj, dhe thot, disa her, dhe disa her mos të realizohet, dhe thot, kjo kjo këtë tentim do thot të, të jetë me një fjalë të dështoi do thot në në në planifikimet e tij në përgjithësi prandaj nuk duhet kjo të, të jetë aq merakos sa që shkoj të shkaktoi që ta ta dërgoj tek hoqja ti fry e kështu me radh për pra, arsye se është diçka normale nuk është diçka e jashtëzakonshme nëse është do thotë në pytje vetëm qështja e pamunësisë martesis. Pra ndaj, them kushtimisht që mos të frigohet nga kjo, pra arësujë se kjo është do thotë një rëthon e zakon shme, e, e, e nevojshma në tërkët është që edhe djali, edhe nëna të lutën, të lutën, lutën Zotit madhërishëm, që Allah të gjellë e wala tja bëj ati, do më hënë, të jep fat që të takohet me një me një grua, apo me një femë e cila do të jetë muslimane e mirë dhe do të kujdeset për të, për familjen dhe për fëmijët apo pasardhësit e atij djalë, të vazhdojnë këto lutje, prandaj edhe në kontakte dhe në në kërkimet e të cilat i bën ta ketë e, si kriter apo primor që djali në kërkimin e, e e gruas të jetë muslimane e mirë, ë pasaj edhe gjatë kontakteve apo gjatë daljes siç është traditë thot të thotë dilet të, të, të që dy të rinj të takohen parafejese është e nevojshme që besimtarët në këtë rrethana të fal edhe namaz istihare, vetë të mbështeten te Zoti i Madh me lutjen që nëse është hajër që Allahu xheloaala ta, ta bëj atë punë, do thotë ta realizoj atë fejes, nëse është do thotë jo hajër, do thotë jo mirë atë Allahu ta bëj që mos realizohet ajo fejes. Prandaj nëse nëse para shihen këto forma dhe kjo metodologji, edhe nëse ndodh që kjo të vonohet apo të në të nëtoj i riu disa herë, nuk është diqka jashtë zakonshme, nuk duhet ju me rakos, nëse është në pytje vetëm kje qështje. Nëse ka ndë një problem tjetër që mund të supozot, apo të kuptot se është në një problem që ka të bëj me sihrin, apo me mësyshin, e kështu me radhë, dhe si rezultat i kësaj e dërgën, do të të të kë hoxha për me i fry, dhe me ibaruke atëre kjo është do thotë diçka tjetër. Ëmë konkret për këtë gjë nuk e shoh do thotë arsyeshme apo të nevojshme që një iri dërgohet tek xhoxha për t'i bërë rukje vetëm pse ka dështuar në 2-3 raste apo 4 raste në në në martesë do thotë në fejes. Zoti e mban. Po, xhoxha angazhimet përmendet në namazin hmm. isti isti halle. Apo ja? Po a se bot që namazi po si namazi istihare uh, nëse e përkthejmë gjuhën shqipe është për qëllim një lloj uh, namazi që është nafile do thotë është sunnet që pejgamberi su e allast osam i kamsu sahabët shokët e tij që ka thonë uh, uh, tregoj tregojnë shokët e tij se i dërguar e Allahot na imësën të doan, lutje në istihares, sikurse që, si që na imësën të surat e Koranit. Dhe kjo është, dhe thotë, forma e namazit është që njëri u t'i falë dy rekate synet na file, sikurse mm -hmm. gjdo, gjdo namaz tjetër. Munë themi sikurse dy rekate të na file të namazit sabahot. Mm -hmm. Dhe pasit i përfundoj ato, e, qoftë dhe thotë, para selamit apo pas selamit, ta lexoj një lutje të istiharës që gjendet në në librin e buroja muslimanit dhe aty ti ti drejtohesh Zotit madhreshum i, i cili është i gjithdijshmi që nëse është hajr do thotë kjo pun, qoftë do thotë fejesa apo hyrja në punë ose ndonjë shkollim e chto me radh, nëse është hajër për të që Allah xhalla wala ta bëj do thotë ta realizoj atë punë, atë punë. Nëse është do thotë jo e mirë, atë Allah xhalla wala ta largo ta largoin nga ajo vepër dhe t'i jap hajrin do thotë në në në në ndonjë formë tjetër ë këtij besimtari. Dhe kjo është në një formë besimtari i mbështetet Zotit madhërisëm për ato gjëra që nuk i din do thotë fundin e tyre askush tjetër vetëm vetëm se Allahu madhërisëm Prandaj kjo praktikohet edhe në rastin e fejesës, edhe në rastë kryesisht kur kërë njeriu ka para vetes ka disa dilema apo disa opsione dhe nuk din se cilën ta zgjedh, që ti mbështetet zotit mëadhëreshëm ta bëj zgjedhjen e duhur në këtë. Zoti do më smil. Po kalojmë tani tek pyetja e re, në rast të jam nga Kaçaniku. ë Deshët pyet për në nënën tim, ajo ka thënë te një grua që shikon me bioenergji për unazat dhe raume. Por jam në dyshim mos ka bërr ndonjë gjynas që kam shku atje. Pyetja më është se a është mëkat të shkojm tek ta personat që shkojnë me bioenergji, edhe pse ajo nuk ka fryr jas barrnë asaj me li nuk kemi marr, por vetëm me dorë m'ka prek dhe desha të di përgjigjen nga ju. Muam kujtohet para disa javë pa, ka qenë një takim konkret në lidhje mm -hmm. me shërimin me bioenergji dhe aty nduko disa minuta kemi sqaruar këtë çështje. E konkluza e asaj është se e isë uh, përjacsi vërtetot se njeriu në, në vetveten e tij ka energji. Mm -hmm. Dhe ajo energji tek disa është pak më më e seksuar të, të të disa të tjer pak më pak. Dhe këta njerëz të cilët uh, njihen do thotë se kanë mundësi të apo që epitetohen uh, e kanë do thotë ktha njerëz që e kanë epitetin se shërojnë me bioenergji, si duket do thot tek tek ata çështja e, e energjisë që kanë e, e kanë pak më të theksuar dhe kanë mundësi të që ajo energji do thot me an të asaj energjie të ndikojë edhe në trupin e tjetrit. Ta. Dhe kjo nga aspekti e, mjekësor, shkencor është e mundur dhe kemi studime në lidhje me këtë. Megjithse kjo form e, duhet të jetë në, do thot njerëz të cilët thirrën apo të cilët pretendojnë një gjë të tillë duhet të jenë do thot të testuar dhe njerëz të cilët bartin me vete do thot qofshin certifikata apo forma me të cilën ata vërtetoo se kanë kët mundësi do thot të ndikimit me energjinë e tyre tek njerëzit e tjerë. Por kjo fatjesisht të një në Kosovë është e pamundur, pra arësujë se nuk kemi instituciones të këtila që merën me këtë, apo dhe nëse kemi instituciones, atër e shrohim se këto instituciones me shumë mirën me ajo që farquat para psikologi edhe quhen dhe të të të shërim me e, hipnoz e kështu më radhë, që Ta. kemi e, disa gjera të lejuara dhe disa gjera të ndaluara, pra është një loj përzirje e kësaj, si të shofë të këta njerëzë nëse njihen dhe dihet të se njerës të këtilë nuk punojnë me hajmali, nuk punojnë do tëtë të me, me format qarta do të të të ndaluara në islam, por e vetë mja qëfar bëjnë është që kur shkojmë ne të kata vendosit dorën dhe me atë energji kanë mundësi të ndikojmë për ata njerës për shamën që kanë probleme me onazat e kështu më radhë dhe veprimi i vetëm është kjo, atërë nuk mund të themi se kanë do një ndales në tërë megjithëse shumica e këtyre njerëzve me vetë për ndoshta edhe nga panjohuria apo ignoranca apo edhe nga qëllimi që të përfitojnë njerëzit që shkojnë tek ai dhe të përfitojnë materialisht tentojnë do të thotë të përdorin disa truçqe, disa forma, disa aplikime, të cilat në disa kontekste mund të kalojnë do të thotë edhe edhe edhe në gjëra të ndaluara. Prandaj Nëse shkohet dhe veprimi i tyre është i kufizuar vetëm në çështjen e prekjes apo vendosjes së dorës mbi trupin e tjetrit dhe nuk nuk nuk vepron ndonjë gjë tjetër jashtë asaj, atëherë themi se nuk ka diçka të ndaluar në këtë. Mirëpo nëse ai tejkalon këtë dhe mund të bëhen ndonjë veprim tjetër, atëherë këtu mm -hmm. duhet të shikohen shumë me kujdes, zoti e di më së miri. Po shkruaj Angeljet e thotë xhi nderuar kam një pyetje, kam lexuar në Kur'an dhe kam dëgjuar nga ju kur keni dhënë përgjigje se ato femrët cilët i shkullin vetëllat dhe i njërosin me laps Allahu i ka malkuar, por ju keni të thënë se bëhet për jashtimin se femrëa i ka vetëllat shumë të trasha kur, ku i prishet i ma gjyftyres, edhe unë personalisht më herët i kam pas vetëllat e heqera por pasi kam ledzuar se nuk bën tash më nuk i heqi por vetëm i prej me gërshër pak se shumë i kam të trasha vetëllat, mi mbulojnë syt, sytë, si të veprojmë në këtë ras të ati në d të me rregullu ti sjellim në gjendje normale. Nëse ndërsa më injoros, nuk injorosë thotë. ë nuk e kam shumë qartë ë se çfar çfarë ka kuptuar, nëse un kam dhënë përgjigje në lidhje me vetullat. Prandaj un tash do ta bëj sqarimin ë se çfar çfarë është do thotë apo si si janë çështjet në lidhje me kët. Fillimisht themi se Në Kur'an nuk përmendet çështja e mbajtjes apo shkuljes së vetllave, e, e kështu me radhë kjo çështje, kjo çështje vërtetohet në hadithe të pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, në këto hadithe Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mallkon ato gratë të cilat i shkulin vetllat vet apo u ashkulin të tjerave. Ëh dhe kjo vërtetohet do thot në disa hadithe nga pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Prandaj Shkolja është e ndaluar dhe në këtë nuk ka nuk ka ndonjë dyshim. Ë anën tjetër në lidhje me ngjyrosjen e vetullave, e, ulemat kur flasin në lidhje me këtë çështje thonë se në lidhje me ngjyrosjen nuk kanë ndonjë ndalesë, në nëse ato ngjyrosen sigurisht që ngjyrosen flokët. Ë megjithse nëse ngjyrosja bëhet në atmas saqë është shumë provokative dhe nëse gruaja del do thotë në rrugë dhe mund të zbukurimi i saj i tepruar do thotë ka lënë në aspektin e makiazhit. Mm -hmm. Do thot, atëhere, kjo do të ishte ma e drejt të largohet gruaja, po sa që ishte nëse del në rrugë, do thot, me ftyr të zbuluar, për arsye se mund të shkaktoj, do thot, të provokim, si kurse që shkakton edhe lyërja me makjaj dhe dalja në rrugë. Ndërsa në lidhje me e, e, prerjen e tyre, apo heqen e tyre në raste kur e, gruaja i ka, apo dhe mashkull i ka shumë të, Të, të trasha vetë u latë, themi se për këtë është e vërtetë se posa që është dietarë bashkohor e trajtojnë këtë qështje, mm -hmm. dhe ata thunjë se nëse vetë latë jenë atë shumë, të, të kanë dalë atë shumë sa që e kanë shumëtu ftyrën e, e njëriu të qoftë mashkull apo femër, atërë në këtë ras lejo që ato të, të, të prehen. E, mirë po kjo shumëti është shumë e rralë dhe nuk mendoj se ë ndo do thot shumë raste tek qoftë meshkujt apo femrat, sikurçi mund të jetë rasti kur vetllat mund të jenë të bashkuara, pa. që ndodh në disa raste shumë të rralla, apo mund të jenë do thot as të trasha saçi mbulojnë syt e kështu me radhë dhe mund të ketë pengesa ë ë njeriu do thot në të shikuarit, atë në këto raste, këto ndo thot raste të veçanta, lejohet do thot që ato të shkurtohen me me diçka do thot, jo të shkulën por si që thash edhe pak me heret, kjo është do mënë shumë e ratë. Mirë po nëse njëri ju dhe thotë i shkurton ato me preteksin se i ka shumë të trasha, në fakt ato jënë shumë normale, dhe kjo mund kuptohet shumë qartë se si e shikojnë të tjiret, apo si japin gjykimin të tjiret, është jale dhe thotë njerëzit tjerë, atere nëse... nëse nëse kjo është vetëm çështja e kompleksit të kësaj femme-së i duken se janë shumë të trasha në fakt ato janë normale atë në këto raste duhet me pas kujdes kjo vajzë dhe mos mos jet shumë e do menta heroi vetën edhe të mendoj se un un vetllat nuk i ka mirë dhe duhet t'i t'i shkurtoj ato radh, e kështu me radh, pra edhe një herë them se kjo ndodh vetëm në raste shumë specifike, në raste të rralla e jo siç mund të para mendoj apo pretendoj, do thotë disa gjëra, vetëm se i dukën jo të mira të thotë se unë i kam shumë të trasha dhe të hy atyre dhe të shkurtoj me gërshër apo të dishka me tjetër me pretendimin se hoxja ka thonë që nësatojnë shumë të trasha duhet të shkurtohen Zote edhe më smilë Nërsa të një hoxjë dhe të bëjmë një pauzë të shkurter më pasër i këthejmë me pëjtja tjera të ndruar mi që vazhdo një të qëndroni me ne këthejmë pas pak Nishtë ndërurur rëkthujem në pjesën e 2 të emisioni duke kërkuar përgjigje po flasin me hojgjën a laudinabazi dhe po trajtojnë përgjën qëtë të tjera Hojgjën shkruen në munira dhe të selam aleikum jam studentë dhe shpesht takoemi me disa shoqe të përzemër dhe të cilët janë shumë të dhëna pasfez dhe lezojnë për fej Shrojnë dokumentare e flasin Problemi që ndronë se në Kto biseda ka dhe mjaft veprime jo të mira që nuk kanë bazë në fëme argumente të cilat ndoshta nuk do të karakterizohen si shumë të dëmshme por ndoshta të urryra. Unë i dhe gjoj dhe nuk flasë, por nuk ju besoj pa pasur hadith e autentike për to. Në njëherë jam përpjekur të themë se janë gabim, por ato e marin si ofendim, se ashtu janë edukuar ato në në gjyshërët e tyre tjer. të tjerë. E dhe gjova hadithën e për jamirët a.s. për bidatët se Allahu me melekët e ti, malkojnë ata që mbrojnë dhe mbështesin ata që bëjnë bidatët, edhe po friksojnë mos jam dërta mund të më ndihmoni. Po është e vërtetë se është një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmend se Allahu i mallërishum i mallkon atë njerëz të cilët shpikin në fe, do thotë bëjnë e, bidate, do thotë bëjnë gjëra të reja, çesin do thotë gjëra gjëra të reja në fe. Ta. Dhe çështja e bidatit apo gjërave rriseve në fe është domon një çështje që në shumë hadithe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëruar dhe ka tërheqë vërejtjen dhe besimtari eh madje mund të themi shumë qartë se specifik e kësaj fes dhe si themel apo bazë për me me çin do thotë e qëndrueshme kjo fes është ruajtja nga futja e risive dhe gjërave të cilat nuk kanë qenë të fes që njerëzit do thotë mi fut në fes dhe mi koncentruse ato janë të fes. E, për këtë edhe Allahu xhala uala në fund të shpalljes së Kur'anit e, e përmbyll thotë shpalljen me ajetin aljume akmeltu lakum dinakum uatmantu alekum ni'mati ku Allahu xhala uala po thotë në kët ajet sod uaplotsova ua, ua uapërfundova do thotë fen e juaj dhe ky plotësim në nën kupton se nuk ka nevojë as për shtim as për mangësi do thotë ortiçka e plot e cila nuk ka nevojë as për shtesë as për mangësi prandaj nga ky parim edhe e shohim që besimtar të vazhdimisht tentojnë apo mundohen që, që në çdo praktikë të tyre ti referohen praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi ve salam si e ka vepruar atë at punë që edhe ata do thotë të jenë ta veprojnë në të njëjtin form duke pasur shëmbulltyr pejgamberin sallallahu alaihi ve salam. Mirpo neve duhet takimi parasysh pastaj edhe atë aspektin se bidatët në fe të gjitha nuk janë të një kategori, edhe pse të gjitha nuk janë do thotë të pranuara me një fjalë do thotë të, të drejta se çdo që shtot atë pejgamberin sallallahu alaihi dhe se çdo risin fe ose do thotë humbie, por të gjitha nuk janë të një kategorie. Prandaj edhe çasja e muslimanëve ndaj tyre në në nëse dëshirojnë ti përmirësojnë ato në në, në shoqërinë islame, duhet jet duke e, dhe në fakt kjo është edhe punë më shumë e hoxhallarve që mm -hmm. ti vlerësojnë do thotë aspektet se asë dhe metodologjin se si bëhet do thotë ndryshimi dhe hesja e atyre risive të cilat me kalimin e kohës janë thfutur në në fe do thotë në në shoqëritë ndryshme po edhe tek nën Kosov. Prandaj në, pra në rastin konkret e, e, edhe pse nuk e kam shumë qartë se për çfarë ë ë risit behet fjal, mm -hmm. themin se qasja juaj është e drejtë, edhe nuk mendoj se ju futeni në atë që uh, Allahu i mëdhenj shum e ka malku ata njerëz që zë i përmbajnë risit, vetëm pse qendroni në një në një ndaj ku ndoshta nga aplikimet të cilat i bëjnë disa disa muslimane uh, mund të trajtohen bidate. Për faktin se ashtu siç po e përmendni edhe ju, nuk janë të thot atë shumë të të të, të dëmshme. Mm -hmm. uh, uh, pastaj edhe nga ju kërkohet të thotë një afrim dhe një lloj çasje pak më më me urtici që ju të arrini të i bindni ato që vërtet shpëtimi muslimanit është që të pasoj fjallën e Allah të madrishum dhe fjallën e pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, dhe kjo të bëhet parim të kato me kalimin e kosë. Dukë e mundu do thot që atyre të përcilni hadithet të silat indzisin besimtarët në kapjen përsunetin e pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, hadithet të silat vërtetojnë se të shpëtuarit e vërtet, tek Allahi madhreshëm dhe të dashurit e vërtet, tek Allahi plëtfuqishëm, janë ata njerës dhe cilët e pasojnë rrugën e pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem dhe traditen e ti, synetin e ti në përgjësi dhe të mundoni të siel një shamboj nga praktika e shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam, pastaj praktika e dietarëve të mëdhenjtë, të cilët janë munduar do të thotë të përmbahen në hadithit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, dhe këto forma do thot, të thotë të duke mos u fokusou në në në problemet apo në çështjet konkrete, që mund të jenë do të thotë komplekse për ta, po të mundohen nga aspekti parimor të përcjellin do të thotë këto këto kritere dhe këto baza çim me kalimin e kohës kur ato adaptohohen në në bindjet në dhe në në praktikën e tyre pastaj të të fokusoheni në gjërat konkrete. Ëh mm -hmm. dhe kjo tjetë do thot hapi i dytë. Ë apo faza e dytë. Faza e parte kjo tjetë do thot kjo që ju gjatë kontaktit, gjatë bisedave tu largoheni gjërave do thot konkrete, po të mundonin nga aspekti parimor t'flisni rreth vlerës së synetit, rëndësisë së synetit në në në në mbajtjen e fesë dhe në në çështjet e fesë në përgjithësi dhe nëse kjo me kalimin e kohës adaptohet dhe ata ato e pranojnë, pastaj të kaloni edhe në raste konkrete dhe un jam i bindur nëse ju e përdorni këtë metodologji, atëherë edhe ato vet do thot me praktikën e tyre do të pajtohen me ato me ato të kalime, po them kushtimisht që ndoshta i bëjnë me e, do thot pa vetdijen e tyre, vetëm pse kanë dëgjuar ose e, gjyshrit e tyre apo babalarët e tyre i kanë praktikuar, edhe ato i praktikojnë Zot e mësimin. Përshëndetje Ridhvani, thot përsëndetje hocë nderuar. Kam një pyetje për ju që është pak e përshtatshme për emision, por bëhet fjalë për një shoktimin që kam zbuluar se është homoseksual. Shkurte ship e kam zënë në vepër, por ai nuk e di. Ai gjithmonë falët agjeron dhe i respekton të gjitha parimet vetare, por e ka kapluar këtë mëkat që mua nuk më le të çet se ç'do të bëhet me fatin e tij. Prandaj do doja një këshill nga ju se çfarë t'i them atë largohem nga ai apo taksidoi nëse ka falje për këtë mëkat me ndonjë pendim që ta nxjerrin nga ky terr i zi. Edhe për këtë çështje, çështën e homoseksualizmit, kemi kemi pa. folur me një rast gjatë një pyetje dhe aty e pa. kemi trajtuar se vërtet koha bashkëqore dhe çësja ndaj këtij problemi është të thotë një çësje jo e drejtë që e bëjnë ata të thotë e promovojnë kët mm. dhe komunitetimi apo debati i cili zhvilluohet në lidhje me kët, as doman një debat i zhvendosur nga parimi nga ku duhet të fillohet do thotë të debatohet. ë për faktin se njerëzit kur fillojnë debatin në lidhje me homoseksualizmin, në vend që ta debatojnë kët çështje nga aspekti i e praktikës dhe nga aspekti i natyrshmërisë së njerëzit fillojnë ta debatojnë nga aspekti i lirive dhe të drejtave të njerëzit. Do thotë është një lloj tejkalimi ë ë dhe një lloj ë do thotë në vend të të të debatohet nga filli, debatohet do thotë nga nga ë do thotë nga bishti, jo nga nga fillimi. ë Pra kjo është çështja, cilën e kemi e kemi trajtuar atëher kur kemi folur në lidhje me homoseksualizmin. Kurse në rastin konkret u themi se ë nuk është e drejtë që ju të hesni dorë nga ky e, shok dhe nga ky mik dhe tash do thotë ta bojkotoni atë për arsye se e, gjendja e tij është do thotë është çrregullim dhe nuk ka nuk ka dyshim se kjo gjendje është do thotë gjendja e çrregullim, do më thon gjendje e çrregulluar, që ai ka nevojë për ndihmës dhe ka nevojë do thotë që që të të të kuptoj se ka pas vetë njerëz që do ta ndihmojnë që ai do thot të thotë ta përmirësoj veten e tij. Me një fjalë, neve duhet ta dimë se ç'i rregullim ka mundësi do thotë të përmirësohet me kalimin e kohës dhe duke duke u munduar do thotë me disa hapa apo me disa uh, faza, të cilat ai duhet i ndërmarrë në, në veten e tij. Prandaj nuk është e drejtë as në asnjë formë që ju ta bojkotoni atë. Çrrsia e, e tjetër është që ky fillimisht do thotë bindet se gjendja e tij është doman një gjendje që ka nevojë për trajtim. Nëse ky është në këtë fazë dhe e pranon kët, atëherë duhet do thotë që me an të qoftë edhe disa hojallarve, qoftë edhe disa mjekë pse psikolog mm -hmm. e, që të filloni do thotë trajtimin dhe terapinë me me kët djalë, që ky të fillojë do thotë konsultat me këta njerëz dhe me kalimin e kohës do thotë me biseda, me me e, konsulta edhe me me hapa konkrete që arrinni do thotë evitohat hap do thotë grad apo shkallë pas shkallë që ky do thotë ta evitoj këtë këtë rregullim që e ka në në në në mendjen e tij dhe në në sjelljen e tij dhe është e drejtë që ka mundësi me kalimin e kohës që të evitohet qoftë edhe jo në formë të tërsishme bilespakut do thotë që kjo të kufizohet të kufizohet dhe ai do thotë ta përmirsoj sielin e ti, por gjese se në këtë ka nevoj njërzë të cilët do të përkrahin njërzë të cilët posa qesh nëse aje ka kuptu se ti e din do thotë ky shikuesi e din do thotë që ky vuan nga ky problem atë ka mundësi që ajt hapet më shumë me kët me kët uh, mikun e tij dhe të diskutojë dhe dhe ta shfarojë problemin dhe këto diskutime dhe këto çështje japin do thotë mundësinë që ky ta këshilloj atë dhe të mundohet do thotë të gjejnë një zgjidhje në dhe një një çështje më të drejtë se si si të të të mbyllët apo si të të të që ja gjenë do të të zhjithin këti rasti, zote i di mësmi. Po, kalujme të pytja e ajshës, salam a legum, dhe shatë pyshojgjën e ndëruar për burin i cili ka pas një grua të parë me një ka, e pasaj është të i vërcuar, ka marrë të dyten, e, me cilën grua do tjetë në ahiret në botën tjetër? Dhe se një bur e, është, e martuar me, është martuar me një grua, mm -hmm. dhe me atë grua shkurorzot në formë do të të prerë, dhe nuk e dhe ajo vazhdon jetën e saj dhe ky vazhdon jetën e tij ose secila martohet me me ndonjë do thot me ndonjë tjetër, atëherë në këtë rast e, takimi i tyre apo e, në xhenet, do thot e, lidhjet e tyre do të jenë të ndara, përderisa ka ndodhur shkurorëzim, ato do thot ajo ka qenë vetëm një fazë e jetës e cila ka përfunduar do thot me shkurorëzim, prandaj kontaktet i tyre nuk do të jetë as në këtë botë as në botën e Arshmet do thotë e prezent. Prandaj, e prezente. Prandaj ky burr do thotë do do të jetë edhe edhe në botën tjetër me me atë gruan e dytë se e ka martuar dhe ka si themi ne ni çahmetë, Zoti i li mësmirin. Ky tjetër në vjen nga letrimi thotë nëse kemi hyrë për të pastruar, pra për të marr gusl dhe harrojmë të fusim ujë në gojë dhe pas disa orëve na kujtohet se nuk kemi futur ujë në gojë. A kemi guslin të mëma, po duhet marë për sëri? Po, në qështjen e shpërlarës e gojës dhe hundës, në, në, gjatë abdesit ka debat të kulemat, dhe disa thonjë se është vazhjib gjatë abdesit, disa të tjerë thonjë se është synet e, i fort, ashtu si që është të medhebi hanefi, kurse në qështjen e guslit, e, e, Përveç malikëve, të gjithë dietarët janë të mendimit se pastrimi i shpërdarës së gojës dhe hundës është prej gjërave obligative, do thotë është vahjib, është farz, do thotë se ajo të bëhet gjatë guslit. Mirë, po prap këto duhet ta kemi parasysh atë faktin se e, këta ulema nuk e kundësojnë që ky pastrim të jetë do thotë në të njëjtin kohë. Në një fjalë nëse njeriu e pastron trupin dhe ka harruar shpërlarjen e gojës edhe hundës dhe kjo i kujtohet pasi që del pei banjës, ai nuk obligohet se prapë të kthehet dhe ta pastrojë trupin, pastaj ta shpërlojë gojën edhe hundën, po i mjafton atij që ta që në atë moment që i kujtohet ta shpërlojë gojën edhe hundën dhe me këtë do thotë, përfundohet do thotë pastrimi. Pra me një fjalë nuk është kusht që ky pastrim të bëhet për një herë. Nëse ndodh Vonesa nëse ndodhë vonesa, posa shirë nga nga haresa, atërë në atë moment që i kujtohet, e bënë këtë veprim dhe me këtë i konsiderot se e, e ka përësugusin. Edhe për si. pas disa orë. Mirë po problemin që ndranë në atërën nëse këj ka falë në një namaz në atë kohë. Mm -hmm. Atërë e drejta do të ishte që këj të përësërisë namazin për arësujë se ajë në atë moment që e ka falë namazin, nuk nuk i ka kapasitet të plotësuar gusllin, prandaj e drejt është se si ta përsëris. Mirë, po nuk obligohet ta përsëris këtë gusllin, mjafto ta shpërlaj gojen edhe hundën. Po. Pyetja tjetër vjen nga Nejmedin Saliu, thotë asalamu aleykum. Ëmë uh, shqetëson shumë një fjalë që kam dëgjuar nga një hoj në cilin thuhet të gjithë namazet në xhami mund të fanin dhe mund të bën kabull, pranohen pas namazit të Jumës, për cilin namaz duhet të lëshohet dekret i postacim. Kam dy pyjtë të të kushe aprovonë në namazën e gjumas, kryetar i kshilë të gjematit apo strukturët e lartët të bashkësive e islamet e një vendi. Dhe pyjtë tjetër, të jabë njëherë për i gjithë kësajt. Pyjtë pa. e pastaj. Në lidhje me namazën e gjumas, neve disa herë kemi folë për këtë qështje, posa qështje kure kemi trajtu qështjen se a duhet me falë drekën mas namazë i gjumas, nështë adhe shikuzve ju kujtohet, kemi thënë se shkak i ti debati dhe falja e xumas, falja e drekas pas xumas, qendron ne faktin se vërtet disa ulema jo do të thot në në çështjet e kushteve që duhet plotësohen për ta falur namazin e xumas, përmendin disa kushte. Mm -hmm. Disa nga këto nga të cilat ndoshta në rrethanat e kohës bashkëqore ndoshta është mund të thuhet se është e pamundur të realizohen, sikurçi është kushti që e, namazi xumas të falet në qytet të falet vetëm në vend tash themi do thot kushtimisht në në rajonat bashkërorë kjo nuk ka mundësi të realizohet. Për arsyesë në Prishtinë se themi që namazi xhumas duhet të falet në një vend, atëherë duhet të ket një hapësirë shumë shumë e madhe pa. për të arritur për ta falur kët. E, e për kët për këto shkaqe edhe disa prej ulemave kanë thënë pasi që nuk ka mundësi të realizohen këto kushte si i kanë përmend ulemat e vjetër, kanë thënë se më mirë është ta falim dreken e për shkak se ka mundësi që xhumaja mos të jetë e pranuar, e që besimtari mos neglizhoj të thotë në këtë çështje, bile spaku ta ketë të falë namazin, të falur namazin e drekës dhe me këtë lirohet do thotë nga borxhi apo nga nga falja e namazit të, të mesditës së ditës së xhumës. Ë mirë po, themi në këtë do thotë kjo çështje nuk është e drejtë, për arsye se ëë siç kemi përmend edhe atëherë, themi se këto kushte që i kanë përmend ulemat nuk janë të marrura në, në me argumente të, të qarta nga praktika apo nga hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pastaj edhe fakti se ëë këto kushte disa prej ulemave i kanë përmend, disa të tjerë nuk i kanë përmend. E i vetmi problemi i njëjti problem që ndron edhe në çështjen e kërkimit të lejes e imamit si themi ne apo udhhesi të shtetit për fillu, thot, i shtetit per ta falur namazen e xumas. E dietarte e treme dhebeve, duke filluar do thot me dhebe Maliki, Shafi, edhe Hanbelit do thot shumica hanbalive jan te mendimin se nuk esh obligativ te kerkohet leje prej udhhesit te shtetit per ta falur namazen e xumas ne nje vend te caktuar te muslimanve. Kurse dietarte me dhebet Hanafi edhe nje grup i hanbelive thon se kjo esht kusht por arsyese ë është do të thotë një namaz i veçantë dhe duhet që të bëhet do të thotë me dijen dhe me me siç përmend do të thotë me me atlejen dhe dekretin të sin elshon do thot, të thotë udhëhesi i shtetit në këtë rast do të thotë halifia apo udhëhesi muslimanëve në përgjithësi. Prandaj edhe për këtë shkak, pastaj kur është humb do të thotë edhe posa për ato shtete ku nuk ka nuk ka shtet islam dhe nuk udhëhes do thot, të thotë O udhe, ulë, nuk udhhesin udhhesat musliman, atëre kanë thon atëre si si të mirët kjo leje, nuk ka mundësi të mirët leje, prandaj edhe kanë thon që namaz për për këtë shkak edhe kanë thon që duhet falet edhe namazi i drekës për shkak se edhe kjo kush nuk po realizohet. Por e drejta është se kjo kërkim i lejes nuk është obligativ. Dhe kjo mbështetet në faktin se në kohën kur Ome, ë, Othmani Radi Allahu Ta'ala anhu ka qenë ë xhalife dhe ka ndodh ai që me një kur ka ndodh trazirat në shtetin islam që ai të të mbylllet në shtëpinë e tij dhe të mos ketë mundsinë e daljes me një fjalë do mm thotë -hmm. është është mbyll në shtëpinë e tij e në at kohë namazën nama, e xumas e ka udhëhecur halifja muslimanëve Othmani radiallahu ta'alanhu dhe kur ka ardha dita e xumas Khalifen nuk ka mujt me dal pe shtëpis për arsye se ka qenë i mbyllur nga ata fitneghi dhe ata tra, ä, rabel te cilët e kishin bllokuar shtëpinë e tij. Dhe muslimanet ä, kur ka ardhur koha e namazit xumas, kanë dal edhe ka falur namazin e xumas pa pritur khalifen muslimanve. Edhe kur e ka dëgju Uthmani radiallahu ta'ala kët e ka e ka e ka aprovu dhe ka thon se kanë vepruar mirë, se e kanë fal edhe nuk më kanë pritur mirë. Dhe nga kjo praktike e muslimanëve të asaj kohe, kuptojmë se nuk është obligativ kërkimi i lejes. Mm -hmm. Mirë, por kjo nuk nënkupton se duhet të injorohet instancat fetare, do thotë të një vendi apo udhëhesi musliman në një vendi por nga aspekti obligativ kjo që të kërkohet do thot argumente të cilat si kanë përdorur këta këta do thot këta dietar për me kushtzuqët nuk janë do thot shumë të qëndrushme prandaj e drejta është që kjo mos jetë do thot obligative por nëse respektohet kjo hierarki dhe hapen xhamit Duke, duke pas parasysh do të thotë hirarkin e bashkësive fetare të vendeve të ndryshme do të ishte më e drejt kjo dhe do duhe i muslimanet të jenë do të thotë në këtë form e, e, e, të bashkëpunojnë pra arsye se nesër mos të ndodhë që se cila eh lagja apo secili musliman qe dëshiron do thot krijoj fitne, ta hap xhamin e vetë dhe ta filloj do thot xhuman ta fal vet e kështu me radh, per shkak do thot te problemeve dhe fitneve dhe gjërave qe mund shkaktojn atërat se te respekto strukturat e bashkësisë fetare te nje vendi do te ishte shume ma e drejt, por jo na atmosferat qe që ti chuajm do thot ata njerëz se sikëndoshta e hapin apo e falin e namazin për shkak të ndonjë nevoje e diçka që ti akuzojm ata që s'kan xhuma e kështu me radh këto do thot argumente të, të cilat mund të përdoren për këtë çështje nuk janë shumë të qëndrueshme ashtu siç që e përmenda pak Zuhët më herët zoti i muslimanëve po dha pyetje tjetër dhe, një edhe një herë te fundit për sot nga kush duhet pritur të bëhet kabull apo të pranohet namazi i xhumas nga përfaqësuesit fetar apo nga Allah kjo pyetje nuk duket se është pak e, e, me një fjalë a i shprejhë një farmlefi, nda i atyre njerëzve, apo ati hoxhe i cili paska thanë se duhet të falet namazi i gjumazë vetëm me dekret, e kështu me radhë, po themi se neve e dim që muslimani e falë namazin vetëm për hirtë zotit, dhe jo do të thotë për, për dikë, apo për shkak të dikuj tjetër. Pra ndaj, a i pranim ndodhë ndodh vetëm nga Allah i madreshëm. Mirë po kjo nuk nuk nënkuptën, që të pastaj ne të mos i përfillim kushtet dhe shkaqet të cilat i kanë përmendur dietart në lidhje me kurrbët obligim falja namazit apo çfarë duhet plotësohet besimtarit për ta për ta falur një namaz apo për ta mos falur e kështu me radhë. Ë pra nuk duhet do thotë të të, të përzihen çështja e qabullit apo pranimin e namazit me çështjet e plotësimit të kushtjeve dhe dhe shartave të cilat i përmendin dietarët në lidhje me pranimin e namazit të xhumas Zoti i mëshmirë. Po, ju falënderoj që, që ishit me ne sot për të dhënë këto përgjigje. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Një sëndëruar këtu pa i përmbydhe me mision në sotëm duke kërkuar përgjigje me shprej se ju mbetit e knacur me përgjigje që i dha hojgja. Nërsa mos haroni dhe mos sën gronit nashkryoni edhe me tej në pyeti e qësiviz kësë pikom. Dere të akim në radhës, eselamu alikum.